شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة مریم سورة کحب پسید ترقید پکی اوی که صرف عجز دو انبیاؤ او دیکن ملائکم بیانی نزول کی پس دو سورة فاتویر کابایا آئین صاد اللہ پوئی پمانا دی حروفو ذکر و رحمت ربک عبدہو ذکریہ دا پا دی صورت کے بیان دے دا رحمت دا ربستہ چکڑے ہو پخپل بندہ بندی چھ زکریہ علیہ السلامو ازنا دا ربہو ندا ان خفیہ کله چې زفریاذو کو خپل رب ته فریاد پرورو قال رب اني وانا لازم مني وی وی ای زم ربا بیشک زچین راستشو ادکی زما واشت علی الراس شيبا او سپین لم د سر زما د وجد وډاوالینا ولم اقم بدعاءك ربي شقيا او نیمزو پر دعاستا سرا ايربان بازبختان او نیمزو پرختني سرا استانا اير بازمان چري و بخت شوي و اني خفت الموالي وبشكه زيريگم دخپل وارساننا ینالایقذین مے وراء یوستو زمون زمانا وکانت مراتی عاقرا او دا بیبی زمام مشندا فحبلی ملذن کولیان نو بخماتا د خپل طرفنا داس یوزی موار کس یریسنی وریسمن اعلی ځې زمام وارث شي یو وارث شي د ټول خاندان دی یعقوب علی السلام زګمرات <تصفح> نه میراث د دین دی د علم دی واجعه له رب رضیا اوګر زیدل را ای د خپل رضا او زمونږ رضا یا زکریا ان نبشرک حکم راو اے ذکری علیہ السلام منگ زیر درکوتا تاب غلامن اسمو یحیا پیوہ لکسرا چنم داغبا یحیاوی تقدیر کے حر سشتہ کنا لم نجعل لہو من قبل سمییا منگن دے پیدا کڑے دل را مخکد دنا پدینم باندی شرک قال رب انہ اکونو لی غلامن ويذكر يا رسول الله ازما ربا څنګه بشي زما لپاره هلک وكانتي مراتي او دا حبيبي زما شاندا بځوانه کوم سن دي پیدا شي وي وقت بلغتم من الكبريتيا اور سيدله مزودو بداوالینا انتهاتا قال كذلك وي عملك چدا سوي باي ځوانيږي باندې قال ربك ازاسته رب ويلي پیغام ده وعلي هينون چدا کارونه باندې اسان دي وقد خلقتكم من قبل او ته ما پیدا کړې و ازکريال عليه السلام په خوا ولم تک شيء او نو کې قال رب وې زکریا علی السلام چې ای زماره با اوخه یما تصنخه پیدا کیدو قال آیتک الا تكلم الناس ویل چې نه خاسته دا چې خبری با نه کوي خلکو سره سلا سلا یالین درش په تندرست به فخرج علی قومه من المحراب پس دئ راوته په خپل قوم باندې د هغه خپل حجرینه فأوحى اليهم او رنکول له اشاره یو کړی تا ان سبحوا بکره تاو عشيا چې تسبيح واه د الله په سهار او په مازيګر کې بقوه يحيى عليه السلام واخلا كتابه في قوة وفي محنت سراء واتهنا الحكم صبيا من ورقل ودلرا علم ورقوالكي وحنانا مل ذننا وشوق دين تاتخ بل طرفنا وزكاة وفاقوالي وکان تقیین او دیر, دیر پر ازگارا وبرم بی والده او نیک پخ پل مورو پلار ولم یکن جببارا ناسویا او نو دی سرکشا و نا فرمان و سلامن علیه اللہ تا محتاج ده سلامت یادی پدبان دی تلا طرفنا يوم ولذا باورچ پیداکلیش و يومے مو تو باورچ و يومے او باورچ پورتا بکلیشی با جوندے و ذکرفل کتاب مریم او بیان کا پرے حال د مریم اذن من اهلھا کله چې دا جدا شو د خپل خلقونه مکانان شرقیہ دا سیاست چې مشرق طرف ته جوسته یسایان منځ کې فَتَحَ ظَتْ مِن دُونِهِ حجاباً پس وینیو اخو د خلقونه یو زید پردی د ذکر او عبادت لپاره فرسلنا الیہ اروحنا اللہی مونگ رولی گلا دیتا فرشتاق پلا فتمسللہ بشرا سوییا مخامخشوا دیتا بندو برابر قالت انی اعوذ بالرحمن من کا نووی مریم چیز پناگوارم پر رحمن سراستان ان كنت تقییا کچریت الله اللہ نیریگی نمان داڑی تشا قَالَ اِنَّمَا آنَا رَسُولُ رَبِّكِ اوی جبریل چه بے شک زخو استازیم در افستانا پیغام میرا وڑه دی او پیغام د الله دا دی چه وطا تاوی لِأَحَبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا چه اے مریم بخم تا تا یو حلک ڈی او پاکو قَالَ تو اَنَّا يَكُونُ لِي وَيَا حَضْرَتِ مَرْيَمَ سَرَنْگِ بَشِی زَماد پَارَزِیے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ نَذِرَ سَيَذِلَّ مَا تَسُكْبَ نَدَا وَلَمْ أَكُ بَغِيَّا أُنِيم زُبَتْکَر قَالَ كَذَالِک وَجِبْرِیل چ دَغَسِ بَے کَنَا رِشتَ بَن کِیے قَالَ رَبُّکَ هُوَ عَلَیَّ حَیُّن وَیُدِیرُ الرَّبُّ سَتَاجِ دَا وَلِنَجَعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ جُو قَرْزُ دِي سَعَلَيْهِ السَّلَامِ لَرَا يَوْمُ عُجِزَاءَ نَخَدَ خُبُلْ قُدْرَتِ پَارَدَ خَلْقُهُ وَرَحْمَةً مِنَّا او دا برحمتی زمان ترفنا بخلق بانده وَكَانَ آمْرًا مَقْضِيًا او دا كار دا اللہ صراف احسل شوئه ده نوې وروسته ایسه علیہ السلام پګیړه فنت وذت به مکانن قصیا نوجداشوا په د سره د سیاوزه تاج ډیر لري او د خلقونه واجا اهل مخاظو الی جزء النخله د دې جدای معنی کوي را استادې هغه درد خپل یومون د کجوریتان قالتى يا ليتني مت قبل هذا نوې ویل په پریشانه کې بے اختیار چا فسو استعمال را چمړوي مخ کې د دې حال نه وکنت نسيان منسيام او وېز په دنیا کې یې را چنوم منوې واناذا من تحتها نو आवाज کو دی تا جبريل لاندې زلارينه ځکه دې زې وڅاتو الله ته ځني چې غمجن کېګما قد جاء علی تحت تحتک سریان یقینن پیدا کړل رپستان لندستان او چینا وہز ی الیک بجز النخلته اوساندا ځان ته د غسانګا د کجوري توساقت راب ریو باسی پتا باندی کجوری پخی پخی فکولی و شربی و قری آئنا نخورا اوسکا خوا فیسا علیہ السلام فا اما من البشر احدا کجوری تاولی دو دو دی بندیانو نا یوتن فکولی نو آیا پا جواب کی اینی <ELL> نظر تو لیر رحمان صومن جو بیشک ما من لیداد رحمان دا پارا روجا دا خبرونا فلن اکلم اليوم انسی یام نو چری خبرنکو منند یو بند سرا فاتت <ولستمت> بیهی قومها تحملو نو ریولو عیسیٰ علیہ السلام قوم خپلتا پغیق کی قالو یا مریم لقد جئت شیعن فریعا نووی دی خلقوچ اے مریم یقینا راتل دی اکلو پیوکار توفانی یا اخت حارونا ما کان ابو کم رأسو ان اے خورد هارون نو پلارستا صلینا کارا وما كانت امه بغيا انا مرست عبد كارم فاشارت اليه اشارو کرا مريم عيسى عليه السلام تا چې دنه تاسو کې قالو كيف نكلم من كان في المهدي سبييا نو یې چې څنګه خبر یو کوه چا سره چې د مور په غېږ کې ده او ماشوم ده قال اني عبد الله عيسى عليه السلام چې توجہ کوي عاشم نیمه ما زدل الله بندېما اタニ الكتاب راکړې ماته کتاب راکې و ماته کتاب خدا سي يقين دي لکه چې راکړې او جعلني نبيا او بگرزي مالرا پیغمبر وجعلني مباركا و بگرزی مالره عالم چې خلق ته بخیر رسو ما برکت علم تاوی این ما کن تو چرتا چیم ما کور نشتا و او سوانی بی و الزکاة ما تا او حکم کرده دمانزو او د زکاة ما دم تحیی و سو پوری چی جوانده ما پس دا مرگ نبیانی وبرنم دی والدتی او زه ډیر نیک پیدا کړم خپلی مور باندې ولمی یعالنی جبارن جب شقیان او نه دې ګرځولې مال را سرکشه او بدوختم والسلام علیا زه الله ته محتاج یم په هر وخت کې سلامتی یادي په ما باندې د الله طرف نه یو مولد تو پاغرد چی دو پیدا کلیشم و یو مامو تو پاغرد چی بیا بامرم لعنه دی مرشوی کن و یو مامو با سوحی و پاغرد چی بیا پور تکلیشم جوندی د ذالک هی اسلام چی زوی ده مریم ده زوی قول الحق الذي فيه يمترون الله وئناكم بي ارشتي اهل الخلق به شک ایږي به خلق <تصفيق> اقولو قول الله وئناكم ادرشتي اغا فيه يمترون چې خلق جگړي کوي شکي اقعده ما كان لله ان يتخذ من ولدا سبحانه ندی لا یت دشان د الله سره چونی سی زان لا سوق پوزی باندې انا ذاوله پاک د الله اذا قضا امرن کل چی ارادو کی دی او کارو پنما یقول له کن فیکون بیشکوه وای کارتا چی اوشه نو اوشی وان الله ربي و ربكم فاعبدوه ویلی عیسی علیہ السلام په خپل بیان کې چې بشکال لازمه مراد د استاد او مراد د الله بندگی کوي ااذہ سورت المسطیم دا الادرانیره فاختلف الاحزاب من بینهم نو اختلاف پیدا کړل وو خپل مینز کې د عیسی علیہ السلام په حق کې چا تضییع وی دی الله چا تخذ وی پویلو لیلزین کفرو پس حلاکت تید دا پار داغی کسانو چی کافران دیم من مشہد د نازویم دا حاضر دو داغر نه اسمع بیهم سخب دا خلق وعبصر سخب ووینیم یوم یاتوننا پاغر از اللہوی چی منتراشیم لیکن الظالمون اليوم في ظلال مبين لیکن دا ظالمان نن روزي په کاره گمراهي کوي وانذرهم ويروا ذي لرا يوم الحسره تي دا ورځي د خپې مانتيانه اېقضي الامر كلج فيصل شکار جننتيان جنت ته او جهنميان جهنم ته نو ډېر افسوس بوږي وهم في غفله عذيقنن په غفلت کې ځانه چولې لا ملا يؤمنون او یمن راوړي اننا نحن نرسل الارضه بشكل لا يمون بذازم کاخلو او من عليها او څوک چې په دې دي ویله نا او مونتبدي ټول واپس کړي شي وذكروا في الكتاب او بیان په قران کې حالت ایبراهيم عليه السلام انه کان صدیقن نبیيا بیشکره ایبراهيم عليه السلام یو رښتینی پیغمبر او چری دروغ نه ویلي او حدیث کې چرآزي نه یي جدا معنا ده وې ته دروغ نه وی از قال لابي کل چوي خپل پللار ته په دعवत کیه اباتي اپلار زما لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا عبادات كده غچاچنه اوري نويني ولا يونيان كشئ انستانا سو تکليف لري کولشي يا ابا تي اني قد جاءني من العلم بشك چراغل لمات علم تل طرفنا ما لم يا اتيكا ا علم چتا نشتا فَتْبَعْنِي نَزَمَاتَ ابداری وکې بودین کې احدی کا سوره 29 سویہ از تاسو را بد نکوم او بخیمه تا تعالی رنیرام سوره مستقیم یا بسلاب صاحب دې شیطان ابله زما دې شیطان ما ور کنه هغه دا, دا ورېدل ان الشیطان کان للرحمن عسیہ بشکذا شیطان دررحمن ذاته پر نا فرمان دی یا حسبیب لارزم انی خافو ای مس کاذاب من الرحمن ذیریگم د دی خبرنا چی وبر ستا تا عذال امصیبت الرحمن در طرف نا فتقونا نشیبه تو د شیطان د پار مارګر یو دوستو ازا بلله را اوسه یو ته شیطان تاواز کې ته دعوته ډیر پد افسر قالاوی بلار دغه اراغب انت ولته محالون کې ان الهاتی زماره د خدایانو نه یا ای ابراهیم زنوې چهابونایې اے بچیا مې دا ورګه نه ایبراهیم تنهونه نه لیللم تنته کې چاره ونه نشوي د دین لپاره ارجو منناک ولم وحجرني ملييام ازمانه جداشه پری دمال را ډیرمده قال سلامو علیک نوې ایبراهیم چذستانه رخصت یم استغفر الله ربّي اوزو با بخنه غوړم استا د پاره د خپل ربنه يا د هدايتو انو کانبي بی حبييا بيشکا الله په ما باندې ډير مهرباني واعذلكم تدعون من دون الله اوزو جداقي ګم استا سنم او دا را چانه جتا سو عبادت کوه بغیر د کو الله نا او اذو ربي ازو رب ته فریاد کومم اسا الله کو نه بدعای ربي شقييا ازو امید دي چې نو شما په بلني د خپل رب سره اچري نا امیدان فلما اعتزلهم کله چديې پریخو دو وما يا بدون من دون الله او چي دي عبادت کو بغیر د الله نه نه يواز نه شو وهبنا لو اسحاقا وياقوب او باخمو دتای اسحاق علیہ السلام چيزي او يعقوب عليه السلام چنو سه يو وکولن او هر یو لرا غرذول مونږه پیغمبر وهبنا لهم الرحمتنا مूंगा بخله ودتا ز خپل رحمتنا وجالنا لهم لسانا صدقا عليا او ګرځوم موږ د بیان او چت او رښتینه په دنیا کې جسو کې نو مخلي عليه السلام عليه السلام دا رښتینه او چت بیان ده و ذکر فی الكتاب او بیان کا په کتاب کې واقعات موسى عليه السلام انه كان مخلصا بشك او ده چون کل شوه پا مخلوق کی وكان رسول النبية او ده رسولهم او نبیهم ونا دهناه من جانب الطور الائمن منگا واسکلو تا ده تارفا ده کوئی طور خطر اقتدنا وقربناه نجيا او نزدې کوم ځلره ځان سره د پاره د راز موسی علی السلام مز الله راز لته کنا نجین د پاره راز او ابنا لهو من رحمتنا مونږ به کنه کړي وادته د خپل رحمت ته وجينا اخا او هارون نبی یا ضرورد زو چې هارون علی السلام ناغا سره سر مرگرکو پیغمبر شو وذکر پیل کتاب اسماعیل او بیان کا پا قرآن کی واقع دی اسماعیل اللہ علیہ السلام انہو کان اسوادق الوعدی بیشکو دی رشتین وعدی والا وکان رسول النبی او دی رسول هم او نبی هم دا اللہ او خبرون کې و خلق لرا دا اللہ دا وقانه یامر او احلهو بالصلاه و او دې چې امر وکاو بل ټول قرانه ته او د زکات او وقانه ان در او دې پني ز خپل رب باندې قبول شوي واذکر فل کتاب اذریس او بیان کا په دې قران کې حالته ادریس علی السلام ان کان صدیقن نبیا बेशक دی او رشتینه او پیغمبر و رفعنا و مکانن علییا او چکه له موږ د مرتبه اوچت ته اولایک الذین پیغمبران دی انعام الله علیهم چله په باند دی باندې احسان کړي دي من النبينا چې پیغمبران دي من زورریه آدمان انسانان دي دا مطلب دا ولادت د آدم علیه السلام ندی وممن حملنا مع او بعضی یغدي دا هغه اولاد دي چې مونږ اخی جول نوح علیه السلام سره بکشته کې او من زورریه ابراهیم او بعضی اولاد ابراهیم علیه السلام دي ویسرائیلا باز یې یاکوب علیہ السلام دی د تا د انسانانو پیغمبران وای ارستو د ملائکې د پیغمبر ذکر راضی ومم من هدینا وتبینا ته دا هغه چې موږ ته هدایت کړو محتاج او موږ ته امونږه غوړکلیو د نبوت لپاره او ایا یزی سو مردا آیات الرحمن کلا چې رستلشي په دیوان دي آیاتو نا درحمان خرو سجدا و بوکیا نو پریوزی الله تا سجدا کوونکو هم او جلیذون کی هم فخلفا مبادم خلفن پاتشي رستو دی پیغمبرانو نه نه خلق انا اهل ستوي اضا والسلاتا چې لاله دیني برباد کو واتباو الشعوات اولا گی دو دنیا پا خواهشاتو بسیم چیزان لدو وڑو مستقبل رو خانه کو وصوفه القون غیم نظر دا چو ملاقات باو کی دو دیرو گم رہو سرم لیرو کان دو تدب پریو دیو یا تنمرا دو دنیا گم رہی دا او یا کان دو کې اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآَمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا ها اغا سوک با بچی چوتو بایست تلید شرکنا ایمان راولی پا با اللہ بانده و عملی کری صالح اولائی که ادخلون الجننة و دقا کسان با داخل شی جننتا ولا یزلمون شیعا دی سر با ظلم نقصان نشی که دے زراؤ تاکم جننتو ندی جننات عدن نلتی. يو جنت نده بلکدير جنتنا دا ميشوالي دي حقا وعد الرحمن عبادهو بالغيب جواده کرده رحمان ذاتو دخبل و بندیان و سرا أوصي لدل نده غيبانه وعده کرده هذه پیمان راوڑه دي وخبر شاكين دا حولي انهو كان وعدهو معتيا بې شکه دا الله وو دې تاسو یې دلشتان لا يسمعون فيها لغوا تومره د خاموشې زیدې نه بوري جنتونو کې بد خبرې الا سلاما مگر سلام په اورینو ولهم رزقهم في بكرة وعشيا اود دې د پاره رزق دې په جنتونو کې هر وخت سهار او مازیګر اناروا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا الله وی داغه جنتو دې چې موږ یې ورکو پلو بندیانو کې ورچاته نا منکانہ صفیاں او سوق چې پا کې د شرک نه غیر الله ورکی او مان تنزلو الا بامر ربکو حضرت جبرئیل د بندیانو هغه پیغمبران محتاجی دي مونگو معجزیو مونگ نشو را کو زیده اخکتا مگر په حکم در رفت ستا سرام ای پیغمبر انتظار دیوکو ادیر زمانه نوم را غلی خود اختیار نشتا اختیار دا چا دی لهو ما بین آئی دینا و ما خلفنا تا اللہ اختیار دی زمونگ مخک که دنیا دا و ما خلفنا و زمونگ نرستو جسمانو ندی وما بینا ذالکاو سجی پمیند دی دوالو کدی وما کان ربو که کا نسیعا او نده ربستایی رونکه رب السماوات والاردی وما بینا همان اگر رب چی رب داسمانونو دزمکو دی و سجی پمیند دی دوالو کدی فعبدهو حکم داد دا, دا اللہ دا اللہ بندگی کوا وستبر لعبادتهی او مضبوط کا ځان د الله د عبادت ته پاره شک مک پک مکه وا چوٹی موټي مکه وا ځان مضبوط کړ د الله عبادت کې چره حاضرې هل تعلم له سمیا ایتو پیجنې الله لربل سوق شریک پنوم کې قدره جنا سنوم د بل چاشته لکد الله چدي ایتو پیجنې د الله سرا سوق شریک پنم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَعَيْدَا كَافِرْ إِنسَانُ اَئِذَا مَا مِتُو اَيَا كَلَ چِزَ مَرْشَمْ لَسَوْ فَأُخْرَ جُحَيَّا نُزَرْدَا چِ بِيَا بَرَا وَيَسْتِ اولا یذکر الانسان ای نیادیذا انسان اول پیدائش الله خلقنا من قبل جم پیدا کړو دلرا مخ کیذینا ولم یک شیئا او نو دېس شی کو ربکا طرف ثوان لی لنحشرنهم خامه خوازه خا راجه وکم دی لرا وشیاطین سره دا خپل شيطانانو ثم لنهذرنهم حول جهنم ما جسيا بیا وخامه خا حاضر کم دی لرا جابر د جهنم نا چپړ مخې و پر یوزی ډېر ہے بتو وینا ثم لننزي یاو خامخ من غراو من کل شيات ذ هر دل نه ذ هر قوم نه اشدو على الرحمانه هغه په دې کې چې ډېر سختو رحمان ورچا باندې ایتیا د دشمنه او د سرکښه نه ثم لنحن اعلمون بیا خامو خامنگا او خپی جنوب اللذینا اوکسان هم اولا بیها چه غیر لائق دید دی جہنم سلی یاد داخلی دو و ام من کم اللہ واردوها او نشتے تاسو کیوتن مگر تیری کی باپ دی جہنم باندیو كان على رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا او دا خبره پرافستا بانده يو عدد فائسة لشوه ثم ننجي اللذين اتقو بيو اخلاسكم انگاو قسان جدا اللعنة الظالمين فيها جسيا او فريبادوا و ظالمان مشرکان پدي جهنم که پرمخیم و اذا تطلع لهم آیاتنا با ایناتن ده جرمو کلا چه بیانو لبشو پدي بانده آیاتنا زمونگا واضحا چه آیاتنا توحید قال الذین کفرو نویل بادیک اکران وحلقو للذین آمنو ذی مؤمنان تا ایل فریقین خیر المقامن چې کوم یو په دې دروازه جماعتونو کې چې مونږ او تاسو یو ډیر بهتر دی په ځای او په مقام کې زمونځه ښه ستوځه ښه ستوځه واحسنو لدین او سو ډیر ښه ستدی په مجلس کې دی وزن په دې باندې په هغه حسابو چې موږ ځای ښه ستو دي موږ مکان ښه ستو الله جواب کوي وکم اهلقنا قبلهم من قرن سمره لري هلاک کړي دي موږ مخکې د دېنا قومونه هم احسنو اساسا وریا جریدر ښه ستو د دنیا کې او په نم عايش تعال علمد حق پر استفادہ قول من کان فی الظلالۃ و یا اغسوک چبگو مرای کی دے او خوشال دے او فخر پم کئ فل یمدد له الرحمان مدام اپکار دی چ تراقی ور کی ظلہ ارحمان بادشاہ پورا په ترا قیصر پورا په زیادت سره په يخ په کفر کې وګمراي کې حتا اذا را او ما يو حدنا ترې پوری چکل وي ندي هغه چې دي سره وعده کول شي ام الاذاب يا عذاب په دې دنیا کې او امساء او يا قیامت وسع عالمونه زرځې په يبشي مَن هو شرّ مَكانًا چ سکو ډېر بد او ناکارا ځای او مکانواله چې چا زې ډېر خراب او غندو و او ضعف او او کمزورې په لخر کې و و يزيد الله الذين دا او زيادتي الله کسان ته جو حق پرستی ہدایت والذی نور ہدایت و تضیحاتی ترقی ولورکی والباقیات الصالحاتو اوغام شپا تکی کې کی اعمال صالحہ چی دی خیر و نایند رب بکا اگر دیر بہتر دی استاد رب سرا سوابا و بدلکی و خیر و مرد دا اگر دیر بہتر دی دی پارد واپس تللو افرعیت اللذی کفر بی آیاتنا ایستا خیال لی غصورتا چی کفر کری دوم پایات نباندی وقالا وای لاؤتین مالا و ولدا رابک لی شمالا پا قیامت او اولادو پہلتبا دا خلقو قرزو نورکم کنا قرزو الطلال غیبا ائے د خبر کړی د غیب ول امیت در رحمان عہدن یا د پور کړی د رحمان باسیاس را خپل وعده د توحید کلا چری د سنذر زلت بو ما یقولو خالق خالق کومگا اغه سوچلې وای وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَزَابِ مَدَّانِ امون تیاری کو ده ده پارا د عذاب نا پورا تیاری ده دیوه نا پوجه وَنَا رِسُهُو مَا يَقُولُو امون بواخلو ده دنا اغا سوچ ده پنن فخر کئی او خلقو تا حبری کئی وَيَا تِينَا فَرْدَا او رابشی مونتا <تضحق> <تضحق> و از داسل عقیده خی وتخذو من دون الله الهاتن ځزي جرم دا چې نیولې دي, دي بغاځلانا نور مددګاران پس هر از باندی ليكون له معزل چې شي د دې د پاره مددګار اسي وی چمون وسره محبت مطلب دا دای چې څنګه اندادوکي قل ا چرینشی کوله سیغفرولا به بازتهم دا نه کان باندېان بین کار کې د دې د عبادت نا کې ويكونون علیم ضد او شیبا د دې د پاره د او مخالف الم ترا تنا ګور انار سلش چمونگا پریخی دا شیطانان علی الكافرین پا کافرانو باندی تَعُزُّهُمْ از اَزَّا گَڑی دی لرا پا گڑاولو سران تَمَانَا کی مفصلی نچاتے ہیں گَڑی دی لرا پا گڑاولو سران فَلَا تَعَجَ الْعَلِيمِ تَتَلْوَار مُقَوْا پا دی باندی تَعَزَاب وَا انما نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا بیشکا مون تیاره کرده دید پاره پورا تیاره یوم نحشر المتقین دا آغر وزده چلا یوم برا جمکو دا متقیان خلق و موحدین خلق و الى الرحمن وفدن رحمن ذات تام علمانو لیر پیزت سره ونسوق المجرمین الى جهنم ورده او بشاوله دا شریکان خلق جهنم تا چې تګي وي لا یملیکون شفاعت اسو کو مالکان ندید شفاعت کول ول الله سره الا من اتخذن در الرحمن عهد مگراسو کو چې ری پر کړی و دنیا کې الرحمن سره وعده پتو هېدو وقال التحذر الرحمن ولدام ادي خولاله پوره کړې دي خواي چینه ولې د رحمان ذات تزان د پارسوک پزې سره لقد جئتم شيئا اذًا يقينن راتلو کړ تاسو په داس یو کار چډیر دروندې سومره دروندې تکاض السماوات يتفطر من هو نزیدا چې دا بر آسمانونه اوچوي دې خبره دی واجینه وطن شق الارض او شليږي د زمکه وطنخرل جبال حدن او را راغورځيږي دا غرونه ټوټي ټوټي دنیا روانيږي څسو کوي چې الله نه زولښت انداو للرحمن ولدا ت دیو جنہ چې دی منل دې زرحمان ذات ته پار نه زولې او ما يم بغیل الرحمان ایت تخزا ولدا او ندیه ایت د شان د رحمان سره چېونی سیزان د پار سو پولت پا سره ان کل من فالسماوات والارض ندی د ټول ک پاسوانونو کې لري کو پسمو کو کې إلا آت الرحمن عبدا مگر رابشي رحمن ذابتا پا عجزي سرا پا بندگي سرا لقد أحصاهم يقن الله خمال ممكن لدي دا خلق وعدهم عد وشمار لدي پشمار سرا دا دي نفري مشمار لدي تردی پوری چه حدیث کی رازی دی دی سای مشمار لی چی دی پوجوان کسو رس آغست دی دی جنہ ابباس سے بوئی کار وکل